Să vă feed. Ne aflăm stimați ascultători, în ziua de pomenire a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, ocrotitorul pelerinilor. Astăzi, de ziua Hramului Catedralei Patriarhale, ne pregătim pentru o transmisiune în direct specială, întrucât slujba Sfintei liturghii va fi săvârșită astăzi la Catedrala Patriarhale, de un sobor cu totul deosebit condus de doi patriarhi: Patriarhul Ierusalimului, Prefericitul Părinte Teofil al iii lea și Prefericitul Părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Ei vor fi înconjurați de un sobor impresionant de ierarhi membrii ei Sfântului sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Ierarhii care vor sluji astăzi e dumnezească liturgie au ieșit din reședința patriarhală în procesiune, de asemenea, ei s-au închinat la moștele Sfântului lui Cuvios Dimitrie cel Nou, aflate sub baldachinul de lângă altarul Catedralei Patriarhale și, în urmă cu puține momente, au intrat în Catedrala Patriarhală, acolo de unde și noi transmitem în continuare Sfânta Liturghie. Sfânta Liturghie. election election election Merită just și pentru cei ce cu credință cu evlogi și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în Domnului să ne rugăm. Prea fericitul părinte Teofil, Patriarhul Ierusalimului și a toată Palestina. Pentru prea fericitul părinte Daniel, arhiepiscopul cucureștilor, Mitropolitul Muteriei și Dobrogei, noxitor al Romului Cezarei Cappadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Română. Pentru un alt prea părinte Aristarh. Arhiepiscop de Constantina, pentru-un alt preasfințitul Părinte nectarie, Arhiepiscop de Antidona, și Epitrop al Patriarhie Ierusalim, Ierusalimului la Constantinopol, pentru-un alt preasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaștilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru-un alt preasfințitul Părinte Laurentiu, Arhiepiscopul sibiu lui, Mitropolitul Ardealului, pentru un alt părinte Andrei. Arhiepiscopul evadului, Feleacului, Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, pentru un alt părinte Irineu, arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, Olteniei. Pentru un alt preasfințitul Părinte Iosif, archiepiscopul ortodox român, ale Europei Occidentale și Mitropolitul Ortodox Român, ale Europei Occidentale și meridională, Pentru un alt preasfințitul Părinte, Mitropolit Nifon, arhiepiscopul Tergoviste și exarc patriarhal. Pentru un alt preasfințitul părinte Teodose, arhipiscopul Tomisului, pentru un alt preasfințitul părinte Irineu, arhipiscopul Alba Iuliei, pentru un alt preasfințitul părinte fie, arhipiscopul Râmnicului, pentru un alt preasfințitul părinte Calinic, arhipiscopul Apseșului și Muscelului.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 Pentru prea sfințitul părinte Sofronie, episcopul ortodox român al Radiei, pentru prea sfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, pentru prea sfințitul părinte Vincențiul, episcopul Sloboziei și călășilor. pentru prea sfințitul părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului, pentru prea sfințitul părinte Visarion, episcopul Turgii, pentru prea sfințitul părinte Petroniu, episcopul Sălașului, pentru prea sfințitul părinte Gurie, episcopul Delevei și Punedoarei, pentru prea sfințitul părinte Siluan, episcopul Ortodox Român din Ungaria, pentru prea sfințitul părinte Siluan, episcopul Ortodox Român al Italiei, pentru prea părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, pentru prea sfințitul părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, pentru prea sfințitul părinte Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei și noi Zeelande, <coughs> pentru prea sfințitul părinte ploiește anul episcopic al Patriarhal, pentru preasfințitul, Părinte, Ieronim Sinaitul, Episcop Vicar Patriarhal. Pentru preasfințitul, Părinte Andrei Făgărășanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului. Pentru preasfințitul, Părinte, Paise Lugojanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Dimisoarei. Pentru preasfințitul, Părinte, Sofia Brașoveanul, vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului. Pentru prea sfințitul părinte Emilian Loristeanul, episcopicar al Arhiepiscopiei Răvnicului. Pentru prea sfințitul părinte Justin Sigeteanul, arhie, reu -vicar al Episcopiei Ortodoxe Române, Amara Mureșrui și Sătmarului. Pentru cestita prăvățime și cea-ntru mistos diaconime, Și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. O, -o pentru bine pentru binecredința în popor român de pretul tinde pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru astea cei iubitoare de Hristos, Domnului să ne rugăm! Pentru Sfânt locașul acesta, orașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în ele, Domnului să le rugăm. Mire a fost Duhului pentru deșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului să ne rugăm. I pe pleontona, din păruntona, sunton cam Londone, Chimaloton, Chedizudiria, Safdol, Chiriu, Veihome. του ρησίνε ημάς από πάσης ο οργής κινδύνου και ανάγκης, το Κυρίου δε ηθόμες. Bine, cuvinte, ce să vădășesc. Vă zirea că de toate ne-am luat în Slavă de Dumnezeu și Sfântul a poporului român și cu bune sporire să fie dus la un sfârșit, fără niciun pedicare, cu hoarule și cu lucrări a preasfântului nou. Domnului, să rugăm. Ca să fim noi izbăviți de toate cazuri, mânia, primești și nevoia Domnului să ne rugăm. apără să ne miluiește și ne pozește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Cuvântul totuși răvit, noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioara Maria cu toți sfinții să o pomeni. Hristos, Domnule Zeus, se o Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinaciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu. Cum și ponurea și în Înainte <tru'> de, raina, de o, mi în îl este mi ne păzește noi. Nu cu harul tău υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτότμων και οι Παρθενου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μη μονεύσαντε și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci, vecino. Bune și iubitoare de oameni, Dumnezeu și-ți e slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului. Sofie! Și ai tu, înseamnă, înseamnă, înseamnă, înseamnă, înseamnă, du să te-năm belontaftin că pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Cinstită este înaintea Domnului, moartea cuvioșilor Lui. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Înțelepciune din Epistola către FSE Pasm în curia apostol Pavel citit are not I a dat oamenilor. Iar aceea că s-a suit, ce înseamnă numai decât că s-a pogorât în părțile cele mai de jos? s-a pogorât, acela este care s-a suit, mai presus decât toate cerurile, ca pe Pe alții păstori și învățători, spre desăvârșirea Sfinților, la lucrul slujirii, spre zidirea trupului lui Hristos. și a cunoașterii Fiului Lui Dumnezeu la starea bărba și de Cuvântat și-o prea fericită, Părinte Patriar, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Dumnezeu, pentru rugăciunile, Sfântului Slăvitului și tuturor lăudatului Apostol și Evanghelist Matei, să-ți dea cei celui ce binevestești cuvânt cu putere multă, pe plinirea Evangheliei iubitului Său Fiu, Domnul nostru Isus Hristos, Să pe mie după popântul vostru, prefericită părinte, Patriar În cele să grele s-a scutelat Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire. Mărie ține, Domnul, Mărie ține, Mărie ține, să-mi vă aminte, către ucenicii săi,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 Căci jugul meu este bun și vă Este ușoară. Pace, ție celui ce ai bine vesti. cuvântul de învățătură după citirea evangheliei întruitorul nostru Iisus Hristos va fi rostit de către cea sa, prefericitul părinte Patriarh, fiul al treilea al Ierusalimului și această predică va fi rostită în limba va fi rostită în, în limba engleză și va fi că citite și în versiunea românească de cățenar fra susitor mitropolite pe arhiepiscop Sfnic on a Târgoviște, păștea arhișep. In the attitude coser to broaden Christ Holy Father Dimitrios the New Basarabii or Basarabu, the village on the southern bank of the... You. Yeah. Thank you. Thank you. So. Your Beatitude, Petri Daniel, beloved, and celebrated brother in Christ, your revelances, your graces, respected members of the government, Beloved monastics, dear sisters and brothers, we greet you today in this festive celebration and we bring to you the grace of the Holy Tomb of our Lord Jesus Christ and the prayers of the Christian community of the Church of Jerusalem. It is our deep joy to be with you today and to celebrate this great feast of Saint Demetrius the Pious the New of Bessarabo. Saint Demetrius the New reminds us of the meaning of living of Jesus Christ and the transformative power of Christ's love. As a simple shepherd, a later dedicated man, Saint Demetrios became an imitator of Christ Bearing in mind the words of Saint Paul, who says, I urge you be imitators of me. In doing so, he was a witness to the salvific truth of the incarnate divine Logos. In his life of devotion, as with the lives of pious saints and martyrs, he was seeking to attain to the glory of Christ, which was manifested on Mount Ambor on the day of Transfiguration to Christ's disciples. For in his ascetic commitment, he had renounced the earthly things, listening to Saint Paul who says, Our commonwealth is in heaven, and from it we await a savior, the Lord Jesus Christ, who will change our lowly body to be like his glorious body by the power which enables him even to subject all things to himself. It is precisely the Apostles' experience of Christ's transformation that like a beacon inspires perseverance and faithfulness helping to navigate a world that succumbs to the death and corruption that is only defeated by the glorious resurrection of Christ. voastră, prefericite părinte patriarh Daniel al României, iubite frați și împreună liturghisitor într-un Domnul iubiți credincioși. Vă salutăm astăzi în cadrul acestei slujbe solenne, aducându vă harul Sfântului Mormânt al Domnului nostru Isus Hristos și rugăciunile comunității creștine din Biserica Ierusalimului. Este o mare bucurie pentru noi să fim astăzi aici, la Marea Sărbătoare a Sfântului Cuvios, Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor. Sfântul Dimitrie cel Nou ne amintește de sensul viețuirii în Isus Hristos și de forța de transfigurare a iubirii lui Hristos. Ca simplu pastor și mai târziu, ca monah fidel, Sfântul Dimitrie l-a urmat întru totul pe Hristos, având în minte cuvintele Sfântului Pavel. Deci, vă rog, să-mi fiți mie următori, precum și eu, lui Hristos. Viețuind astfel, el a dat mărturie despre adevărul mântuitor al Logosului Dumnezeiesc întrupat. Prin viața sa plină de evlavie, asemenea viețuirii altor cuvioși și martiri, Sfântul Dimitri a dorit să vadă slava lui Hristos, care s-a descoperit pe muntele Taborului în ziua schimbării la față, înaintea apostolilor. Și aceasta pentru că în viața sa evlavioasă, el a renunțat la toate bunătățile pământești, Ascultător fiind de cuvintele Sfântului Apostol Pavel care zice Cetatea noastră este în ceruri, de unde și așteptăm mântuitor pe Domnul Isus Hristos, care va schimba la înfățișare trupul smereniei noastre, ca să fie asemenea trupului slavei sale, lucrând cu puterea, ce are de a-și supune sie și toate. Această experiență de transfigurare în Hristos a apostolilor este pentru noi ca un far călăuzitor, care prin stăruință și credincioșie ne ajută să trecem prin lumea care se sufocă până la stricăciune și moarte biruite doar prin învierea cea slăvită a lui Hristos. În vremea noastră un nou val de suferință și persecuție creștină a aruncat o umbră întunecată asupra multor părți ale lumii, mai ales asupra Orientului Mijlociu, care este leagănul creștinătății. În timp ce evoluțiile social-politice au adus frica și disperarea în inimile multor oameni, noi facem apel în continuu la cuvintele Lui Hristos. Acestea vi le-am grăit ca într-un mine pace să aveți. În lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, că și Eu am biruit lumea. Puterea cerească a Sfinților, ce vine de la Dumnezeu, chiar și în fața persecuțiilor, a suferinței și a morții, este iubirea statornică a lui Isus Hristos. Și aceasta pentru că drumul acestei iubiri întrupate este drumul în Dumnezeirii, adică adevărata unire cu Dumnezeu. Și aceasta este cea din urmă chemare a fiecărui creștin, după cum spune și Sfântul Apostol Petru despre noi, că trebuie să ne facem părtași Dumnezeiești fii. Sărbătorim astăzi praznicul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, care este iubit de poporul român și ale cărui moaște nestricăcioase au fost aduse la București în vremea mitropolitului Grigorie al țării românești, iar mai apoi păstrate cu sfințenie ca o comoară de mare preț a credinței noastre ortodoxe vie care i-a ajutat pe oameni să îndure suferințele războaielor. Biserica Ortodoxă Română a prins rădăcina dânci pentru că a fost tropita asemenea unui copac de sângele nenumăraților martiri în anii de prigoană, mai ales în deceniile de persecuții împotriva Bisericii din timpul regimului totalitar al vremurilor de curând încheiate. Astăzi, noi ne lăudăm și în suferințe, bine știind că suferința aduce răbdare și răbdarea încercare și încercarea nădejde, Iar nădejdea nu rușinează, pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile, în inimile noastre prin Duhul Sfânt cel dăruit nouă după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel. Acum, Biserica Ortodoxă Română culege roadele renașterii credinței în țara voastră. Suntem martorii acestei vieți noi și martorii a noastre de către Domnul, cum citim în Evanghelia după Matei, că porțile iadului nu o vor putea birui pe iad. După cum vedem din viața Sfântului Cuvios Dimitrie, vocația ascetică este o altă formă de mucenicie. Căci lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în văzduh. Pentru aceea luați toate armele Lui Dumnezeu, ca să puteți împotrivă în ziua aceea și toate biruindu să rămâneți în picioare. Și încălcați picioarele voastre, încălțați picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia Păcii. Acestea au fost cuvintele Sfântului Apostol Pavel în epistola către Efeseni. Această Evanghelie a păcii și a mântuirii este împlinită de bărbații și femeile care o mărturisesc prin alegerea vieții îngerești monahale. Aceștia ne arată că se poate ajunge la pregustarea împărăției cerurilor unde sunt... Biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri și duhurile dreptilor celor desăvârșiți. Fiecare creștin este chemat să urmeze calea lui Hristos pentru a da o mărturie vie a credinței sale. Fie că îndură persecuții sau se dedică vieții monahale sau trăiește o viață de familie, creștinul este întotdeauna un martor al luminii Lui Hristos în lume. Subliniem aceasta pentru că lumea noastră suferă greutăți teribile, iar oameni din diferite părți ale ei sunt zdrobiți de războaie, sărăcie, boli, degradare, foame, nedreptate, umilință și înjosire. Peste tot vedem lipsă de respect pentru persoana umană creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. In our troubled world, it is the incarnate God, the eternal love of God and his resurrection, and of course the incorrupt relics of Christ servants like Saint Dimitrios the pious that we celebrate his memory today that are our living beacon of hope. The Christian, as a member of the body of Christ, that is to say, the Church must be a true witness to this love, and on this feast of St. Demetrius, the patron saint of the historic city, we rededicate ourselves to this vocation, striving to imitate him. For according to Saint Basil the Great, the way to honor a saint is to imitate him. Let us then give praise to our Lord Jesus Christ for the inextinguishable witness of his pious sense. May Christ our God, through the intercessions of our most holy, ever-merge Marian Theotokos, And through the intercessions of Saint Demetrius the new protect the faithful people of Romania, protect his beatitude, our brother and cocelebrant, Daniel of Bucharest and whole Romania, protect the church of Romania and establish his peace in our world, in this country and in our hearts. Amen. În lumea noastră tulburată, iubirea întrupată a Lui Dumnezeu și învierea sa, precum și moaștele nestricăcioase ale slujitorilor Lui Hristos, așa cum este Sfântul Cuvios Dimitrie, sunt farul viu al din noastre. Creștinul ca membru al trupului Lui Hristos, care este Biserica, este chemat să fie martor viu al acestei iubiri. Iar de acest praznic al Sfântului Cuvios Dimitrie, ocrotitorul acestei cetăți istorice, ne reafirmăm această chemare, străduindu-ne să-i urmăm pilda, pentru că doar așa, după cum ne spune Sfântul Vasile cel Mare, îi putem cinsti cel mai bine pe Sfinți. Să dăm slavă Domnului nostru Iisus Hristos pentru mărturia nestinsă a Sfinților Săi cuvioși. Fie ca Hristos Dumnezeu pentru rugăciunile prea Sfintei Maicii sale, născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria, și pentru rugăciunile Sfântului cuvioși, Dimitrie cel Nou, să ocrotească poporul binecredincios al României, să ocrotească pe prea fericitul și iubitul nostru frate, Patriarhul României Daniel, să iubească, să ocrotească sfânta biserică și să dăruiască pace lumii și inimilor noastre. Amin. <fie> Ziua ta, ziua ta, superdoala, ziua ta, pentru noi strălucește ziua. Domnul, cine e Să ne oasă cada Sfântul Ierusalimului și a toată Palestina, pentru preafecitul Părintele nostru Daniel, arhipiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, Lopsitor al Trondoi, Cezarei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe român, pentru un alt prea Părinte Aristar, arhiepiscop de Constantinam, pentru un alt vrea Sfințitul Părinte Lectarie, arhiepiscop de Antidona și Epitrop al Patriarhiei Ierusalimului la Constantinopol, pentru un alt Sfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru un alt părinte Părintele Aurențiu, Arhiepiscopul Siviului și Mitropolitul Ardealului. Pentru un alt prea părinte Andrei, Arhiepiscopul Elvadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Pentru un alt prea părinte Irileu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei. Pentru un alt părinte Iosif, Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei Occidentale și Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Medionale. Pentru înalt preasânțitul părintei, Metropolitul Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Xarh Patriarhal. Pentru un alt prea sfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Pentru un alt sfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Pentru un alt sfințitul părinte Varsanufie, arhiepiscopul Râvnicului. pravințitul părinte Calnic, Arhiepiscopul episcopul și Muscelului. pentru un alt Sfințitul părinte Casian, Arhiepiscopul episcopul Nuăriire pentru un alt preasfințitul părinte divotei, Arhiepiscopul Aradului. Pentru-un alt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioan, Episcopul Covasle și Harghitei. Pentru preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Casemeciului. Pentru preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul ortodox, Român radiei, pentru prea sfințitul părinte Nicodine, episcopul Sagarinului și Strehaiei, pentru prea părinte Vincențiu, episcopul Slavoziei și călărașilor, pentru prea sfințitul părinte Ambrozie, episcopul Georgiului, pentru prea părinte Visarion, episcopul Tulcii,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 Pentru prea părinte Varlam Ploesteanul, episcop vicar patriarhal, pentru prea părinte Eronim Sinaitul, episcopă vicar patriarhal, pentru prea părinte Andrei Făgăreșanul, episcopă vicar al arhiepiscopiei Sibiului, pentru prea sfințitul părinte Vaise Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarre, pentru prea sfințitul părinte Sofia Vrașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe România, Germaniei, Austrie și Luxemburgului, pentru prea sfințitul părinte Emilian Lovisteanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Remnicului, pentru prea sfințitul părinte Justin Sigeteanul, Arhiereu vicar al Episcopii Ortodoxe Româna, Maramureșului și sedmarului, Pentru sănătatea și mântuirea lor. Denii, pentru cuncătorii celii noastre, pentru mai mari oraselor și ai sateror și pentru armata țării, pentru sănătatea și mântuirea. Monachii, și pentru toți ce-i întru Hristos, frații noștri. Doamne piluiește, Doamne ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitori ai Sfânt locașului acestuia, pentru cei mai dinainte a dormit, părinți și fraței noștri, drept maritori creștini, care odihnesc aici pentru pretutindă. Sarea, și iertarea păcatelor o Dumnezeu slujitori și pelerinii, pelerini și binefăcători. ai acestui sfânt loc și în Catedrale Mântuirii Amului și pentru toți ziditorii și lucrătorii care se ostenesc în alțarea acesteia pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul lor. ti veo me fai per και garpo forun don che και don el doaggio che passefto na otto copion του salon don che και Sfântului Duh, acum și furura și în veci noi.